ספר ירמיהו פרק א' דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין, אשר היה דבר אדוני אליו בימי יאשיהו בן עמון מלך יהודה בשלוש עשרה שנה למולכו. ויהי בימי היקים בן יאשיהו מלך יהודה עד תום עשתי עשרה שנה לצדקיהו בן יאשיהו, מלך יהודה, עד גלות ירושלים בחודש החמישי. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בטרם אצורך בבטן ידעתיך, ובטרם תצא מרחם הקדשתיך, נביא לגויים נתתיך. ואומר, אהה ah, אדוני אלוהים,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 כי שוקד אני על דברי לעשותו. ויהי דבר אדוני אליי שנית לאמור, מה אתה רואה? ואומר, סיר נפוח אני רואה, ופניו מפני צפונה. ויאמר אדוני אליי, מצפון תיפתח הרעה על כל יושבי הארץ. כי הנני קורא לכל משפחות ממלכות צפונה נאום אדוני,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 נאום אדוני להצילך.